na nashukuru wote ndugu zangu marafiki wa Tanzania wenzangu wote waliokuja tulio shirikiana na ambao hawakuweza kuja wametusaidia kwa donation tunafurahi tuna nimefurahi sana, sana tuwena, moyo une, kuendelea lakini kitu kikubwa ninachokiomba kwamba tuzidi kujikumbuka um, kwamba kila mwaka inabidi kwenda kujifanya kuji, kuji, physical na, uh, na pia ningependa nyumbani tu, tu, yaani watu wasaidiwe uh, na vijijini ambao watu hawajiwezi na hawana mwamko um, na uwezo wa kuwa kuna hili tatizo ningeongeaomba wasaidiwe wapate msaada wale hasa wale watu wahali ya chini wasojiwe wapate msaada ili nao waweze kupata matibabu. Kwa idea zako nafikiri kwamba idea zako wafanye nini kule? kwa watu ambao wenye uwezo kuwasaidia wagonjwa ambao wenye ugonjwa saratani. Kwanza inabidi tuene na nini na vifaa, inabidi tufanye bandizi fundraise ili dawa ipatikane, alafu kuwe na vijijini kuwe kwa ujumbe kwamba watu waeleweshe kwamba hili tatizo lipo na linazidi kuendelea na nalipo siwizi hata kwa vijana wadogo ambao hapo zamani ilikuwa sio sana kukuta vijana wadogo lakini sasa hivi utakuta vijana wadogo na sasa hivi pia utakuta ingawa percent ndogo akina baba pia pia wanakuwepo kwa hiyo naomba tujitahidi sana lakini nashukuru sana sana sana I just want to thank everybody for participating in the race today and people who donated by buying the shirts and sending money in through online and checks and cash and everything and we had a lot of fun today and we raised about $1,500 so that's a good thing So, um if anybody is still interested in buying t-shirts we're still selling them and the funds will go to next year's race. Right. So cuz we always need money to raise awareness for breast cancer and for research and for treatment. So thank you very much for everybody to, for donating and participating and hope to see you again next year. Thank you very much. <laughs> oh no dem. Tumekuwa ingawa je kwazo wengi wa register lakini alhamdulillah anakuja watu wengi. Nategemea mweka kesho atakua zaidi ya hapa na nategemea na, na watu wengi atotokeza, watatoa hela, watadonate, wataregister na baadadapo tufanye kitu kikubwa zaidi ya cha leo. Asante. Kwa majina tunaweza kutaaja hapa uleona karibu ambao umehudhuria ili kuatia moyo ambao wote wamehudhuria. Bi Sofia Devero, Bi Iska, Bi Monica, Bi Nalita, Bi um, mwenyewe, Bi Mariamu Ghost, Mama ma, Auntie Magrga ma ma Sacha. Na, na, na wote wengine nami, na bwana Bwana bwana Luca, Iska Jojo. Iska Jojo pia na Asante okay. ah, sana sandu sana. Okay. Na katika matembezi yae, ya, ya upiganaji wa mgonjwa saratani hapa Washington DC. nini amba wale na kasimini nzima leo katika ah, naona kama wamekosa. Manake sisi tumefurahi, tumeimba, tumekutana na watu tofauti na pia na nini nilikuwa naomba Watanzania wajitokeze kwa wingi sana. Kwa sababu mimi mmoja wapo si Mtanzania lakini nimeolewa na Mtanzania. Na nimepresent team ya Tanzania. Na pia ninawazo ya kwamba kwa sababu watu ni wachache labda kwa mwaka ujao watu wangeunga team ya East Africa ikawa Kenya, yani, wa Kenya, watu wa Uganda, wa Tanzania na nchi za East yani tukaungana tukatembea pamoja ikawa ni grup kubwa ili otherwise ilikuwa nzuri sana na tumefurahi sana na tumewoku vizuri na kukutokea mgorogoro wote tumefurahi sana ume, ume bigajia, tuli, kwa nafsi yako unaenda kutuambia umetumejitapaje mpaka kufika hapa kwa support unito alitumia wa treni wengine kuja watu wengi sana waliohudhuria uh, leo kwa kujua kwa hakika mimi niliamka kuchelewa leo kwa hivyo nili nilimuomba mtume wangu ani dropu, na akani drop mpaka sehemu ya ya tukio kwa hivyo nilipofika hapa nika walk na kuwatafuta wenzangu wa, wa, wa, wa timu ya Tanzania. Kwa hivyo kwangumi usafiri ulikuwa rais na hivi sasa niko, niko katika hali ya kukimbilia kwenye kituo cha treni. Alafu baadaye ndio nitafute usafiri kwenda nyumbani. Kitu katika matembeze Kwa hivyo, pia ni, ni katika zoezi kwa sababu najisikia niko fresh hivi sasa. Ni na kawaida huwa ninakwenda gym kupunguza pound kidogo leo sikuwa na haja ya kwenda gym. Nime walk three and a half ni 3 miles kwa hivyo nimeona kama pia nime, nime, nime, nime, nime, nime nimefanya mazoezi. Asante <tose> sana. Na mtaani Tanzania hapa najitambulisha nina laki na tutoelezea tathmini nzima kuhusu matembezi haya ya wagonjwa saratani ndani ya wasifundisi. Mimi naitwa Salma Kedi au kwa jina jingine Salma Londa kama watu wanavyoniita hapa mjini. kwa kusema kweli matembezi ni mazuri. Japo mwaka huu hatujayapata watu wengi. Tumepata watu milioni 25 kikombea na miaka ya nyuma iliyopita. ya mwaka jana mwaka juzi. Na nimeanza kutembea ya tangia nimefika hapa United States. Nilikutana na Ntarema alipokuja kuambiwa kwamba na matatizo ya kazi kwa hiyo tangia hapo. Mimi kwa kila mwezi wa sita wiki ya kwanza najaaribisha natembea mpaka leo hii. Unaona? Kwa hiyo mimi nilikuwa na hoja yangu moja kwamba Wasichana wa Tanzania inabidi kila mwaka kue tujinyime tuwe tunaenda Kucheki unaona sio wapa kwa Tanzania tunao Marekani piki pe hapa Marekani hata kule Tanzania unaona yani ni kucheck ni muhimu sana kwa sababu tumekuja kumundua Wasichana wangu wa Tanzania kule nyumbani huwa check lakini tunapokuja hapa Marekani ndio tunacheki ndio wanakuja watu anakutwa na kansa hapo inakuwa too late. Kwa hiyo mimi ninahamasisha vijana wenzangu walio huko Tanzania baada ya kuwa unanunua nguo, unanunua vitu, kuna kipindi unatakiwa useve mali, uende ukacheki. Very very important lakuna unajua kama kitu gani ambacho katika kusababisha kansa zaini hiyo kwa Tanzania au dunia nzima hiyo na tahadhari yao wa kansa inatokana na kama familia yenu ina kansa inabidi wewe unacheki kila mwaka japo hapa sasa hivi marekani wamebadilisha unacheki kila baada ya 3 years kama familia yenu haina kansa lakini kama una familia ambayo ina kansa unatakiwa every year uende ukacheki unaona alafu vile vile kitu kinachosababisha kansa unene ukiwa mnene huko anaita ni high risk kupata kansa kwa hiyo inabidi tuwe tunaangalia afya zetu tuwe tunaangalia tunafanya mazoezi tunakula a lot of vegetable fruit na mazoezi ni muhimu zaidi ndio vitu ambavyo vinazuia kansa Na check up is very important inasikitisha inasikitisha kwa sababu mwaka jana tumempoteza rafiki yetu best friend best wetu Mina unaona kwa hiyo tukategemea mwaka huu watu wengi wangejitokeza especially wasichana lakini ni vitu vi tofauti tunasuje hapa tunakuja wamama ndio wamejaa kuliko vijana unaona inasikitisha kwa hiyo tunaomba kama mtu atasikia tangazo Tunaoomba mwakani wasichana wengi wajitokeze naona tuje tusupportiane eh halina mmoja kwa sababu mgonjwa hauna mmoja hmm. kwa hiyo kilango ndio asante sana tulikuwa tuna Salma Ronda na sasa tunazidi kuendelea mbele kwa kwa matembezi haya ambayo Washington DC na Tanzania mbali mbali a kujiunga katuka a um, rais hizi za kansa sasa naye hapa mheshimiwa rais ambaye vile vile alituelezea kuhusu jana kusambojo wetu amepata kansa kama unakumbuka mheshimiwa rais katika mkutano ambao maisha ni nyumba kuna yeah. mjomba wetu kule vile anaugua kansa hivi sasa hivi kabisa kijana mzuri ambaye sasa hivi hospitali na hali yake sinzuri na matatizo ni yale yale ugonjwa wa kansa ambao leo hii tumefanya mbio za ku za kuadhimisha au kuwakumbuka watu waliopita ambao walichukuliwa na ngoja huu ambao wa na watu ambao wako haya ambao wanaogua ngoja. Na je wa Tanzania ambao waliokuwa bado hawajapata mwanzo wa, wa mm -hmm. shughuli kama hizo Tanzania mbalimbali umejishirikisha katika uh, ya yeah, katika video mbalimbali uh, katika shughuli za za racing kwa hiyo wewe mwenyewe nitakwambia nini ambao Watanzania walikuwa bado hajahudhuria na bado sikawa kama ni rais wa jumuiya ya Tanzania. Nataka kwambia nini? Mimi ninataka Watanzania wenzangu wote kwa kweli hizi mbio au huu utembezi ni wa watu wote na ku support wenzetu wagonjwa wa kansa na wali kwa baadhi mbaya ambao wamechukuliwa na ugonjwa huu. Kwa hiyo tuje kwa wingi tujitokeze kwa sababu tunaona wenzetu mataifa mengine wako wengi sana. Kwa hiyo mimi naomba Watanzania waku, kwa wanaume. Hizi ndio leo zilikuwa na ume, kutekeleza ule e, wale watu ni matatizo ya ugonjwa wa, wa kansa maziwa lakini hata wanaume sisi tunatakiwa tuje kwa kwetu tuweze kushirikiana na wenzetu tuweze kuonyesha moyo na ushirikiano kwa wale wanaokumbwa na ya, vile vile napenda kuwakumbusha wazee na wenzangu kwamba tarehe nane mwezi wa sita kwa kuwa na kikao, Tanzania wote kuweza kujadili na kutofakari yule mwezetu ambaye yuko hospitalini sasa hivi ambaye ana ugonjwa mbaya cancer. Kwa hiyo Tanzania wote tuje tushirikiane ili tuweze kujua na jinsi gani tufanye ili tuweze kumsaidia mwezetu. vijimambo mzima huu wa race ambao waweza ugonjwa saratani Washington DC. Wewe Ha, kitu ni very supportive kwa sababu ninajua Tanzania pia kitu kwa kujua leo na kesho pia na so pia tu hata kwa kama ni binadamu faida unajari unajali watu wanapata na, na hi, uh, castle, kwa, kwa mkono kwa, kwa, kwa na walikuwa nao kwa kwa ni Nairishi, na shughuli uh, ziliingiliana kwa sababuweza kufika siku lakini kwa kauni ni kwa desh naanishi safari za madu ya uh, nimebinyebadilisha taratibu ambapo ni fursa ile ile yaweza kushiriki kabisa katika katika ya. Kwa katika ataris is a case ambazo wagonjwa sana kule kwetu vijijini ambao wingi sana wanapokufa kwa ugonjwa cancer. Yeye unataka kuapa idea gani ili ofanye fundraiser kama walifokuwa kufanya nchi nyingine ambao waza karibu pamoja na nchi za Europe pamoja na Marekani. Uh, kwa wanako hali hii yetu ni kujitahidi tu japo atakifika kwa daktari Kucheki uh, mambo yanavyoendelea lakini siwezi kusema au kugarantee kwamba uwezo Jua uwezo wenyewe ni yetu bado bado chango kwa msini na miaka 50 na yameendeleo mjini ikabaru mjini bado kidogo tukojuma kitujitahidi sio kwamba tukonyuma kesi hicho lakini ni kuwa na moyo waweza kujifika na ku kiangalia kwa madaktari unapopata nafasi au usikia kuna kikundi kimekuja cha madaktari kwa kusimambaza ndio ufuate tafuta muda uende ujitokeza kwenda chekiyo. Asante sana mzee wa mambo ambaye pia katika uh, race hizi za kupigania Kesa Washington DC. Hatunabudu kwa wote wale pamoja na ambao wana ugonjwa uh, wa saratani. Wawe makini sana pamoja na hawana ugonjwa wa saratani. makini kama wanzetu walivyotuambia kutuatue cheki kila kila uh, baada ya mwezi au wiki special watu ambao wame, familia zao zimeguswa na ugonjwa wa saratani. Ah uh, mimi ni mtangazaji wenu wa Kiswahili vila.blogspot.co.tz nimekushirikiana na Mgo na mzee wa vijimambo changamoto yote pamoja na Sandy Shomari. Ah tuna budi kuaga rasmi. Asante sana. Tanzania! Thank you, dear. Thank you, dear. Tanzania! Thank you, Tanzania!